Sprider propaganda Sluta Om man ska nu är referera det till, filmet, till e Wow Men jag också tänkt på att det är lite så här. Vi har ju väldigt mycket internskämt med Nu bråkar de här Alltså de verkligen chaffas eh, eh, Oj, det lever väl i någon slags rytm <skratt> Aj, aj, aj Jag slår mig jättehårt på tynden Hej! Hej! Hej! Och välkomna till veckans avsnitt av Fortsätt simma med mig, Flysia. Och mig, Hugo. Och mig, Frida. Oh. Det är tionde av avsnittet, Ja, jag vill bara det. Och, och jag, jag satt här och bara, ska jag bara säga hej eller? <laughs> efter lite, lite avsnitt? Vad händer Så ska vi? Ska, ska, är det här, du mm. ska sitta ja, eller vad? Ska jag ja, gå jag nu? <laughs> Vilken jävla inledning. <laughs> Nej, men... Vi har varit lite sena med avsnitt. Det har blivit lite knepigt i planeringen. Men det har varit liksom skola och förkylningstider och lite så. så att, men så är det. Livet kommer i kappen ibland. Ah, gud ja. Väldigt jajamän. ofta. Ja, lite för ofta. Men är det är ändå bra att göra det. Så hinner man eh, mm. eh, landa. <laughs> Nej, det gör man inte. Vi har landat nu i tre veckor. Mm. Ja, nu. Eh, ja, men. Mm. Nej, men ska vi köra rätt pang på rödbetan med <laughs> veckans dryck? Det gör vi. Som... Ja. Lika dånt som <laughs> tidigare i <vekor. laughs> <Ja. laughs> eh, Så dricker vi samma. Och vi dricker alltså te. Ja. Te, Oj, det, eh, det är du som har tagit fram det. Pucka. Pucka. Eh, Rojbus, så säger man, va? Ja, ah, jag tror det. Mm. Ah, Rojbus. Ah, ja, jag Och Honeybush. Det är gott. So, fancy. so tasty. Och vi äter lite här med. Mm. Ja, Gud, ja. Kanelbullar och muffins. Ja, oh, som ni äcklas av oss. Mm. De som tittar, på. längtade De tre till fem stycken som tittade på vår lilla live som vi hade här innan eh, vet ju om att vi äter kanelbullar. Mm -hmm. Ja. <laughs> Jag vet, de, det kanske är bra att säga. Innan varje avsnitt så brukar vi faktiskt sända live mm. på vet Instagram. Nu? Nu hade vi inte det blev förra sintet Och det här då. Mm. Ja. Um. Så titta in på vissa måndagar. När det står att vi har live. Då har vi mm. live. Mm. <laughs> Runt <laughs> uh -huh. tre. Mm, typ. Straffet. Nu är klockan fem fyra. <laughs> ja. ja. Men ska vi ta veckans aha med? Vi gör det. Det tycker jag. jag ska jag börja? Ja. Eh, då tänker jag faktiskt eh, tipsa om en grej som inte har hänt än. Okej. Okay. Eh, men mm. som kommer hända. Men då är Oj. det bara att du tipsar om det mm, precis. Eh, Det är ju ingen eh, nyhet Eller jo oh, det är ju nyhet Men det är kanske ingen nyhet för folk men eh, Bandet One Direction har ju eh, Liksom är, är ju inte ett band längre Är de inte? Eller alltså de men har jag ju, har så ju dålig paus, pa Pausaktigt Men paus innebär ju oftast slutet <laughs> eh, Och <laughs> då har ju många eh, Typ bland annat Zayn eh, och eh, Niall har väl släppt låta med men nu kommer även Harry Styles och göra en massa låtar. Så hans solalbum kommer ut 7 april. Vilket är fredag om en vecka. Alltså inte fredan nu utan nästa fredag. Och då antar jag att det blir bra för att han är en fantastisk sångare. Ja. Letitia. säger Så det. Keep your eyes open. Ja. du inte gå in i något. Jag tipsar om en liten serie som vi hittade mm. oh, som ja. heter oj, <laughs> Julie's Green Room. Jag oh <laughs> blir God. så glad var jag tänker på. Och det är då alltså Julie Andrews, mm. heter man, oh, ja. Mm. Som har en serie som är riktad för barn, som handlar om liksom teater och skådespelande. Hon är då en musikalartist. Musikal mm. Ja, hon är en ju, vad, vad är gammal vet. musikalveteran. Mm. Precis. De här det är här. så bra det är helt sjukt alltså, oh. det är så här, det är som mappets show eller ja. det. alltså det är så här dockor som det är inte alls dockor <laughs> men alltså hon de har ju sig små greenies då som mm. är typ barn som går i en lilla teaterskola och det är ju, de är de är docker mm. men så finns det Gus som inte är en dockor utan han hjälper henne där mm. typ sedan ja mm. alltså inte Jimmy ju, varje vecka så kommer dit en gäst ja. så att nu har jag ju nu no, så Edina Menzel vart där. Jajamän. och Josh Groban. Har ni sett Idina Menzels nya Vi Vet inte ju, ja, det är samma. Ah, det var första <laughs> Det var vi tittade på tillsammans <laughs> ja. vi tror Det var, <laughs> det var det Nej. första. Jo. Det var förra var första lördagen. Nej, men jag vet att vi kollade på det, men var det var det med Idina? Ja. ja, för vi började skrika lite Ja, ah, just vi kom det, in vi där. det, men vilken vem var det jag kollar på då? Det Som jag undrar om ni hade kollat på. Ja, ah, skitsamma. Det är I alla fall skitbra. Mm. Mm. Ja, de brister ut i sången lite. Ja, ah, sångerna och... är så bra. Jag vet inte om att de ska komma ut på Spotify. Ja, de det är ja. så jäkla mysigt, det Men programmet. Titta på det, det är jättebra grund, även fast man är liksom 60 plus. <laughs> ja, fast man inte, även fast man inte är intresserad av teater. Nej, titta på det. Lär Men de åker säga backstage på Broadway, typ man blir helt Ja, det är ja. helt galet. Psychos. För några dockor, liksom. Ja, eller hur, och sitter man här hemma i soffan och är <laughs> dit är det enda man vill komma. Ja, mm. precis. Uh, nej. Min veckans <skratt> nej okej. <skratt> <Jaha. skratt> <styr> okay. okay, <skratt> <nej>, men jag <skratt> går då. Nej, hejdå. Uh, <skratt> nej, jag brukar säga nej istället för ja ibland. jag ah. ibland. Uh, <skratt> ja. Skitsamma. Alltså, Ska du med? Nej. <skratt> <skratt> <m> <skratt> <skratt> <skratt> fan. Men som en slags <skratt> avrundning <skratt> <skratt> Av avrundning av ett samtal kan du förstå vad jag håller. Nej, Nej, fortsätt. Min veckans aha är en film. Eh, och det är Birdman. Har ni sett den? Nej. Nej. Nej. Ser den säger jag då. Eh, den, eh, <coughs> den vann en Oscar eller flera Oscars. Eh, tror jag eh, 2014 eller 15. Jag vet inte riktigt. Eh, men eh, den, 15 tror jag. Eller 16. förlåt. Jag är tvungen. Ja, jag har en sån ja. replik. Gud att inte någon av oss... Nej. <skratt> <skratt> Men... Ja, just, sex, just det. Ja, ja. ja. Nu. Nu. nu. Nu är det så. så Trilla på och ja. eh, ja, kanske, kanske 16 då. Men... Eh. <skratt> Skitsamma, jag är fortfarande lite sjuk. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Titta på den här filmen. Den är skjutsnyggt gjord i alla fall. Det är... Helt jättebra skådespelarensatser. Emma Stone är med. Eh, Michael Keaton är med. Men vad är det för typ av film? Eh, det, är alltså en, det är en komedi. Mm -hmm. Men den är ganska mörk ändå. Eh, så det är ganska... Alltså det stod, så här, På Wikipedia står det komedi. Eh, och ja, jag vet inte riktigt vad, jag, vad man annars skulle kalla det. liksom mm. eh, men eh, den är sjukt sjukt bra. Alltså så sjukt snyggt filmat framförallt. För att det ser ut som att hela filmen är liksom filmad i en enda tagning. Eh, och det är väldigt väldigt snyggt gjort. Den förtjänar verkligen den Oscar som den vann. Coolt. Ja. Bra. Tack för mig. Tack för alla HR. <skratt> <skratt> ja. Ja, så eh, nu tänker jag berätta en liten rolig grej som hände <laughs> som en liten storytime. Yeah. Eh, men det var så här att vi tänkte egentligen spela in för, förra måndagen. Måndagen? Ja, Men ja, då precis. var det fullt upp med plugg och skolan var lite för stressig så det blev inte av. Men, eh, vilken dag var det? Onsdag. Mm. Så kom ja. ni... Med ett litet kuvert, eller inte litet, det var ett stort kuvert för <laughs> mig. Det var stort. en stort ni... plakat. <laughs> ja. Ett studentplakat på mitt. Ja. Eh, <laughs> där i fanns det en lapp och tre biljetter till, eh, broad, från Broadway till Duvemåla. Som alltså är en musikföreställning kan man säga. Yeah. Med bara musikallåtar. Eh, and I love it. Eh, och det var egentligen därför vi skulle podda då. Mm. Eller ni ville podda då. Mm. För att liksom exposa det i podden. Men det blev inte av. Men nu får ni veta ändå. Ja. Precis. Det? Alltså det, ja. ja. Så vi bjöd med dig dit. Ja. Och det var askul. Alltså, mm. så jäkla skickliga. Eller gud, skickliga. Jag lät som en fan skiss. <laughs> men. <laughs> Nej, men jätteduktiga var det. Mm -hmm. eh. Helt otroligt. Och det var ju premiär på deras eh, vårturné. Precis. De har varit ute tre liksom, terminer inte men tre Säsonger. Säsonger, ja, precis. ja eh, också, börjar på sin tredje nu. precis. Så vi var och tittade på premiären av den här säsongen i Göteborg. Eh, och de är i full gång. Jag tror de bara spelar på älgerna, va? Ja, alltså fredag, lördag typ. Ah, precis. Ja, precis. Eh, I olika städer runt om i Sverige. Eh, så att titta mm. på det. Alltså verkligen ett besök. Eh, mm -hmm. om, om de bra. kommer till. Nu är det ju, nu har de ju den varit i Göteborg, men jag vet inte vart Nå. folk bor. Men eh, de är liksom i Malmö och även lite så här Även lite mindre städer. Så det, ja, jag aha. vet att de kommer till typ Skövde, mm. Örebro. Skövde. Eh. Så det är absolut värt att och lyssna på. Ja, För att, verkligen. Sjukt, vad grymt det var. Och ja. De ska ju ha en höstturné, tror jag med. Mm. Att jag läste. Mm. Och alltså deras alltså skådespelarna, kan man säga så. De, mm. Alla är typ musikalartister. Så att mm. Musikalartisterna är så sjukt duktiga. Mm. Men det är folk som inte är så här jättevälkända. Nej, men och det, det, är det är det som verkligen... är grejen med mm. den här musikalfäten. För du det, det var så himla finst från hon som... Hon som, som, som, som drog igång, det heter typ Victoria... Tocka. ja, precis. Uh, hon sa att så det här... Att jag uppskattar det här så mycket. Att ni är här. Speciellt för att vi är de här små namnen. Mm. Alltså man vet inte vilka vi är. Vi är stora inom musikalvärlden i Sverige, men inte... Ja, eller vi bara liksom, utomlands till och med. Ljöbak, liksom. Ja, här. men jag mm. tror... Alltså de sa även att de kan ha varit utomlands och jobbat och sen när hon kommer tillbaka till Sverige så är eh, det liksom svårare att få tag på jobb. Mm. Eh, och därför så startade hon denna musikal eller musikföreställningen. Mm. Alltså, de står upp och sjunger musikalåtar liksom. Det är det mm. eh, konserten är. Eh, och så sjukt sjukt bra. Så mm. Oh, det var så vackert. Ja, vi satt där på andra våningen och bara sjöng med fulla för halsar. Mm. Mm -hmm. Jägra var bra det var. Ja, jättebra. Men Tack. helt till mig. Ja, ja. alltså det är svårt. <laughs> alltså vi bjöd då Felicia. Ja, ja. Eh, som vi kanske sa. Kan ha varit det finaste <coughs> Världens bästa vän i hela världen. <coughs> ja. Eh, ja. men så eh, om ni kan få se till att få biljetter ja. och kolla för att det är verkligen värt det. Helt klart. Om ni om ni, ni kanske sitter där hem och bara Ska jag gå på det här eller inte Och eh, ja Tveka Gör inte det. Sök Nej. tänkte jag säga Men tveka inte, köp Säger dem Nu har jag en massa buller i munnen Köp den oh, Det är så mycket pärlsocker Jag älskar det mm. Men det hamnar ju överallt Aha. Sätt in igen vi måste prata. Det är inte så lätt hela tiden. Nej, ja, det här med poddandet alltså. Mm. Vart ska vi börja? Jag vet inte. Nej, det är... <laughs> <laughs> Prankt. Ni prankade. Ja. Vi ska inte lägga ner podden. Det lät vänsterklart. Alltså, jag blir nästan lite ledsen ja, ja, när tårarna började komma. Ja, det gjorde lite ont i mitt lilla oh. Nu får vi lägga av. Nu, vi skämtar. Nu är det no. Prank. Prankade. Det sitter en kamera där där, där där där Det sitter en kamera i ditt rum. Nej, det har bara varit obekvämt. Det, var det gör det inte allvar. Nej, men vi tänkte faktiskt eh, prata om prestationer. Mm. ja. Och det är lite så här i samband med podden eller mycket i samband med podden, mm. men också så här alltså prestationer generellt. Mm. Ja. Vad vad och när och hur och varför man presterar som man gör och när man inte presterar och sånt. Mm. Ja. Eh, ja, men hur, hur känner ni inför vår egna podd? Alltså, jag känner mig ändå rätt avslöpnad här. Mm. Alltså. Mm. Alltså. Eh, ja, fast jag blir ändå så här, när jag lyssnar på avsnittet när det släpps så kan jag bli så här, oh girl, gör så här istället, gör så här, gör så till mig själv alltså inte till er. Mm. Samma här. Eh, Samma här. Men... Det är väl sånt som. Alltså. Nobody is perfect. Nej, men, sånt gör man väl alltid <laughs> Ja, man är, man, man är väldigt är självkritisk skillskärskärkreten. <laughs> Själ <kreatisk. laughs> Och jag har blivit det nu i samband med podden, eller mer. att ja, jag är Men samtidigt så kan man ju försöka se det. för det har jag också blivit, tror jag. Eh, för att när jag lyssnar eh, på våra egna podd. Eh, vilket vi gör, vi är faktiskt det okej. Okay. Eh, bara för att lyssna igenom. Eh, men, då blir det som att jag hör knappt er. Jag hör bara mig själv. Mm. Och jag mm. hör också alla fel jag säger. och Även fast det inte är någonting fel. Eh, men jag hör det. Alltså jag, man letar ju fel på sig själv. Mm. Eh, men samtidigt så kanske det är på så sätt man utvecklas. Absolut. Men jag, tänk, alltså jag tänker jätteofta så här. Gud vad jag pratar mycket. Alltså vad jag säger. Jag, jag pratar de får ingen syl i vädret. Så jag <laughs> tänka. Men det vet jag att ni får. Eller så här, ja. ni pratar jag mycket. Mm. Det vet jag. Men <clears throat> att jag kan bli så här. Och ja. på ja. mig typ Alltså vill vi prata så pratar vi mm. ja, det är liksom inte sånt. Och jag kan tänka att jag <går> Säger så konstiga grejer ibland mm. Alltså verkligen jag, måste, jag sitter verkligen liksom bara. Folk måste tycka jag är helt frickad i ja, gud, alltså, När jag lyssnar igenom vissa inte ibland Så bara men gud vad säger jag ja, jag, kan jag bara det här bra. är helt fel Det här är alltså en ursäkt för ha, <går> alla Alla. alla avsnitt tidigare. <går> ja, vi, vi bara öppnar upp oss här alltså. ja. Nej, men alltså, Jag kan tycka att jag är så oklar Alltså 90% procent av <skratt> när jag <öppnar> min mun. Stämmer <skratt> det bara? sluddar som kommer ut. <skratt> oh, ja. girl. Okay, men, <skratt> uh. <skratt> men jag tycker samtidigt att vi har utvecklats. Alltså första gången var det ju så här. Ja, man, bara, ja, man satt ja, ja. där och bara. Mm -hmm. Nu är det dags för det här. Nu är man mycket. Eller jag är mycket mer avslappnad nu. Alltså, ja. Det känns inte som att så här, jag har ingen press på mig när jag kommer in. Där. Tycker Nej. jag alls. Nej. Men samtidigt typ, när folk frågar bara. men... Tjänar ni pengar på det här? Jag bara nej, nej, nej. Alltså vi gör det bara för intresse mm, liksom. Mm. Ehm, och jag bara, jag vet ju liksom inte alls hur bra det går eller hur dåligt det går eller någonting. Men vi tycker det är kul, jag ty liksom. ja, precis. Vi tycker det är roligt. Och, jag, och det är så jag kommer att tänka tror jag. Ja, och det var så vi började. Att det mm. är som en kul grej. Och det kommer det fortsätta med liksom. Mm. Ehm, och... Ehm, vänta, nu måste jag ha en host på G här. Oj, <laughs> oh, försäljningen <laughs> tar igen. Åh oh, nej. Ehm, jajamän. Ehm... Eh, nej men precis, alltså det är en kul grej Och därför så Kan man ju tänka att man kanske inte har Sån pres Prestation mm. Press på sig, Press på sig. Ah. Mm. Fast jag känner ändå det mm. Man vill ju skapa någonting bra Man vill ju göra någonting bra Vilket jag känner att vi gör också mm. Men tidigare också Vi, vi har, använder ju inte oss av manus eller så. Här. Alltså jag, tror inte, jag tror inte att det är någon podd som gör det Men <clears throat> Men någonting som jag tycker är skönt är att idag har vi inte planerat någonting. Alltså vi har verkligen mm. sagt typ så här tre grejer mm. som vi bara så här, det här behöver vi med typ. Precis. Eh, och att sen så kommer det av sig själv och det tycker jag är skönt. För det tycker jag inte att det gjorde i början. Nej. Nej, <laughs> inte alltså då har vi gud. världens schema. Vi bara, Aa, först gud, ska vi, vi bara, prata om det här i fem hem, minuter. Det är ja. det som går. och in. sen har det det här skrattet med. Jag tror det är dock sitter kvar lite att vi skrattar lite. Men det, det jag gillar. Mm. Alltså någonting, om man ska vara eh, liksom, liksom kritisk åt liksom rätt håll, om man ska säga, alltså mm. positivt så är det att vi har sån energi tycker jag oftast. Och att vi, vi blandar, alltså jag kan tycka så här: det är många poddar eh, som finns och många som skapas mm. hela tiden. <coughs> oj, oj, oj. Det lärde verkligen som en pik till någon. Mm. Det var det inte, okej okay, jag lovar. Eh, Men eh, eh, det är många poddar som skapas och så ehm Nej men att så här, många poddar är så icke-originella kan jag känna yeah. Och mm. vi sticker inte heller ut på det sättet För att vi är ju en livsstilskomedi. komedi oh. Alltså så här, vad ska man säga typ. ja, men, precis. Uh, så, mm, alltså. men jag tycker ändå att vi lyckas Lyckas göra det till vårt eget För att det är så här, vi sitter yeah, yeah, upp Vilket yeah. vi kan prata om något jätteallvarligt och sen så bara kommer det in någonting ja. som kommer upp Eller att, så här, att typ När vi pratar om värnplikten för avsnittet Jag vet att det inte var så här, Alltså allt var ju inte alltså källabaserat alltså, alltså det är det, det, det jag tycker life. Ja, men, men, alltså, men det jag har märkt i våra avsnitt Är att vi alltid har någonting som vi säger som är fel mm. Alltså det är alltid <skratt> någonting fel <skratt> <men> Hela tiden <skratt> Alltså det där med we will rock you Nej nej nej. We are the world. Da det var fel. <laughs> ja, också. Där det blev fel. Precis. Men det är också sånt som är skämt. Det hade inte varit kul om vi klippte bort allt som blev fel. Nej, nej. Men eller om vi bara sa rättade <skratt> Det är ja. eh, Och just det här med att. Eh... Jag blir så glad nu. Ja. Jag ja, blir också också är. med så glad. Porden är, är så glad. Och nu kommer jag ställa mig upp i vanlig ordning. Ja precis. Bra Hugo. Eh, oj. Jag vet inte riktigt hur mycket det här brusar Nej inte mm. men, mycket men det är, Sånt får man ta precis uh, Nej men det här med att vi är ganska Får man se att man är ganska konstig För det oh. låter såhär åh, Jag är så himla konstig Ni ska bara titta på mig när jag <laughs> Färger. Jag försökte vara normal en gång. Det var den värsta minuten i hela mitt liv. Oh, med creeper scare mig. Vad knasigt. men jag tycker det. Alltså, och vi är konstiga. Oh, alltså, jag är yeah. ledsen, men vi är verkligen skumma <laughs> ja, människor. Ja. Men alltså, verkligen jag, ja. Men det är så många alltså, vi kan ju prata lite så här. Eh, delsprestationen kommer också också, också kritiskt. Jag men jag nu ställer vi oss. Det Energi. är så himla mycket skönare jag lovar. Vi liksom... Ni kommer tacka mig. Nu måste okay. jag också brida upp den här lite. Det känns som vi ska spela in en låt här nu. Åh oh yeah. mm. ja. <laughs> Energi manager. Så, så, nu så lyfter vi med höger hand. Nej. <laughs> jag gjorde det. Alltså. Jag är på. Här. <laughs> Nej, men vad skulle jag säga? Just det, jag får vi kan prata recensioner men också eller vad? Recension. Jo, men eh, vad skulle jag säga? Prestation men också recensioner och kritik från folk. Analyser och, ja, reflektioner. och reflektioner och allt annat som man gör. Ganska Röda 1,5. Två sidor. Fem sidor. In på fredag. <laughs> Nej, men eh, det är faktiskt många jag pratar om. med. Jag, jag har inte hört någon som har sagt att så här, ni är dåliga. Och det tror jag inte heller att någon skulle göra. Nej. Men eh, det är många som säger så här. Gud vad jag tycker det är mysigt att lyssna på. det Och jag tycker det är kul. Och jag, jag, jag har inte lyssnat på poddar innan. Men... Eh, jag började göra det nu. Alltså ja. så. Den är väldigt rolig Att man har fått människor till att lyssna på poddar ja. För att då är vi som är ingången Och så bara upptäcker de en till Och en till, för ni vet så här På iTunes, <skratt> om man går in på En podd så kommer upp så här Typ En flik Liknande, typ. Ja, så här, mm. Andra som prenumererar, prenumererar på detta. Mm. Så jag har jag gått in på vår egna podd eh, Och tittat vad de som Prenumererar på oss på iTunes Vad de prenumererar på och det är väldigt kul att se vad liksom andra också lyssnar på. Mm. Och det är oftast typ komedi. Ungdomspoddar typ. Mm. För det är ju det, vi är ju liksom en en en, en i mängden alltså en fräck alltså ja. verkligen för att det är så här vad poddar folk om sina liv typ. Ja, ja precis. Med. Men jag gillar, jag gillar oss. Alltså, jag tycker vi är unika och jag tycker vi är bra. Ja. Och jag känner ingen, ingen nästan knappt någon press längre. Eller prestationgraden att man vill skapa någonting bra. Att man kan känna så här, att här idag är ett mindre bra avsnitt. Eller att idag ja. ett bra. Fast så är det ju med allt man gör. Mm. Verkligen. Alltså, långt ifrån varje text som jag lämnar in i skolan blir blir bra. Liksom. Ja, ja, ändå provet. Ja. <laughs> <laughs> Fuck, Ribosom, lysosom. Ja. Och det är det också. Alltså, det här är ju bara ett intresse. Ja. Alltså, vi gör ju det här vid sidan av. Vi, vi ja. jobbar som det här och vi känner inga pengar. Nej. Det kan vi säga till alla de som undrar. Vi känner inte några nej, pengar på det här nej. eller så, så här. Vi gör det bara av intresse. Ja. ja. Och det är också därför som vi 9 <laughs> och tio gånger kommer för sent med våra avsnitt. Ja, det är för vi har An andra det. Ja, det hållbart liksom. mm. Precis. Liksom. Så det är ett Ni intresse som vi <klar> fast som ändå tas på allvar liksom. eller så är ja. en hobby. Ja. Precis som fiske typ. <skratt> Okej, det var klart <skratt> Men vad <skratt> <Pod, fiskar, skratt> du vet. Eh, alltså jag fiskar och poddar. <skratt> Men Gud, det, det är ju våran podd fortsätt timmen. Kul. <skratt> oh, oh, nu blir jag glad. Jamen. Jag är så himla glad nu. Jamen, ja, jag, nu, glad. nu så, kan vi bara köra en high five. Oj oj. oj. Jag nöjde verkligen inte. Är jag det <skratt> yeah. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Wow. Vad menar du? Nej, men, Nej, men eh, prestation. Vill ni, vill ni utveckla? Ja, men ja, hur, hur är ni med prestationen? Tycker ni att det påverkar er mycket eh, i allmänhet? Inte bara podden då, utan, utan typ, skolan och, och teater och allt. Jag tycker det finns, vet inte bara, alltså jag tycker det finns typ olika typer av mm. prestation. Prestation typ oftast med något dåligt. Väl. Oh. Alltså prestation oh. så här, Nu måste jag prestera. Men jag kan mm. känna så här, Det är också skönt ibland att kunna, alltså typ på teatralationerna, mm. när jag känner att det här är mitt område. typ Och Att mm. man känner att man kan prestera. Mm. Men samtidigt när man känner att det här är inte mitt område, nu måste jag, preste, nu måste jag prestera. Mm. Alltså det finns ju olika typer grader av ja, liksom. Och alla alla är alltså inte alls dåliga och jag tycker inte att det påverkar mig så mycket tror jag inte. Nej. Mm. Och sen kan ju en prestation ju, alltså så vi presterar ju här och då blir alltså i podden och då blir det bra men sen jag vet inte si välkomma men alltså att man kan känna vi ett färdigt resultat att man har prestrerat mm. Sen kan man då känna att man inte har presterat. Ja, men som jag sa, han alltså, alltså, sa, är ju dåliga avsnitt och det är bara för att vi är dålig energi visar det, men så är det ju alltid, alltså, i man mm. kan ju inte alltid vara på topp. Nej. Nej men alltså. Synde du en liten? <laughs> <laughs> det, det är kul där, jag vill bara säga det. Vi gör så mycket, det är så mycket som händer här runt omkring ja, de här mikrofonerna. Alltså, ni, I tystnad. Vi borde spela in, alltså, vi borde spela in med kameran någon gång och typ lägga ut på Youtube eller någonting mm. och nu vi måste göra fan det någon vad kul. gång. För att det är så mycket som vi sitter här alltså när vi, vi, ibland kan ibland det har jag typ, att. Jag, jag kan visa så här <laughs> av någonting ibland det blir ju blir en bara, diskussion om din eh, säng där i typ så här några minuter. Ja <laughs> just det var är den så här hög? Nej, så här. Nu. <här> <här> <här> <här> <här> Oj, oj. Jag fick jättemycket mycket. Jag kände mig helt lit. Girl, you so lit. Men det kände jag på bussen, det var jag sen lyssnade på eh, för er som lyssnar på Sanningens mammor. Eh, så deras, deras det så syns. sin nu är visste jag inte av så gratt. Vad Vad gör du för jävla min nu? Jag vet inte. I alla fall Sanningens mammors eh Jingel, den är ju väldigt, <skratt> väldigt... <skratt> Välkommen <skratt> till Sandingens mamor. <skratt> <babor. skratt> Precis. Ja. Um, shout out till dem. Uh, Sara och Liva, jättebra podd. Um, och när jag lyssnar på dem... <skratt> Och ingen kom på så hade jag brev bredvid mig imorse. Och jag var tog av mig höll och jag var jag kände mig väldigt lite just nu. Litt, <laughs> du satt ju och, och gav skratta på bussen typ tog Klockan var precis sju och alla typ, halvsov på bussen och Frida ja. satt där och gav skratta och sa att hon var lite. Det var lite härligt ändå. Oj, jag, jag kom på en grej. Men om vi ska göra lite, alltså i vanlig, i vanlig tradition i skolan mm. så gör man ju här two stars and a wish. Mm. En av våra lärare säger Tokiga engelska lärare Jag Nämen, eh. Vi kan <laughs> väl bara säga typ så här, Saker som vi gör bra Och något som vi kan utvecklas med Du menar inte bara podden Jo jag menar Jag menar, menar podden, podden. Mm. Uh. Men vilken fråga, Hugo. Ja. Nej, men jag är känner ju en massa måste... wishes men mm. inga stars. Men jag har, men jag har, jag har en stark. Ja, men men star. Jag innan. Alltså att jag tycker att det är bra att vi, är så här, vi har gjort det här till vårt eget. Mm. Ja, ja. Det här är liksom och det, det är flumigt men det är bra mm. tycker jag. Och jag tycker det är nice att vi kan vara så här öppna och flumma mm. Och att vi inte sitter ner och bara, mm. Mm. Eller så här. <laughs> Nu lät det förresten det som att jag hade en massa wishes till podden men det var liksom personliga. Mm mina och så, blir lite, mm. och så blir jag föreprestation mm. som det här av att du sa det så, så. Håll oj, så. min hand lisa oj nu förvandlas Hugo till en drake och frida tar min hand men då kan jag fortsätta vi har hur sjamlilka farsitet jag ser precis att vi har liksom lagom mycket <skratt> flum men jag vet inte om jag tar nej idag var det väldigt flumigt Håll cheften borde Det är du som ska vara chef jag har så mycket energi just nu. Det är, är jättelugnt. Det mm. är bra att ha det. Nej, men har du någon mer star och en fish? Nej, men jag tyckte det räckte. Med en star. Nej, men utvecklas. Det är typ att bli bättre med våra deadlines. så alltså, vi har ju inte några deadlines egentligen. Men nej. att faktiskt spela in typ. Ja, mm. det tycker jag med. Men bara för att jag tycker att det är kul. Mm. Precis. Ja. Det kan nog underlätta för våra lyssnare när eh, det kommer avsnitt nu. När, när det faktiskt är sagt att det ska komma avsnitt. Precis, speciellt mm. om vi skulle, <clears throat> om vi skulle vilja... Om vi skulle vilja. För jag tror att det är en möjlighet att vi skulle kunna liksom. Nu har jag då kanina och den här så här, critatteken. blir något i det. Ja. Alltså, förstår. ni. Alltså, för det hade ju gått då att, att tjäna pengar på det, till exempel. Mm, om vi vill ju eh, om vi vill vi vi vill är, det. är roliga. Det är, vi. Vi är skitrogen? <laughs> ja. Vi, är vi har faktiskt hört det oh. In real life i gäll. Man får faktiskt säga att man är bra för det här. Okay. Mm. Ja, ja. Det, det ska man säga varje dag. dag. Varje dag ska man. Eh, Eh, säga någonting till sig själv som man, man tyckte att man har gjort bra. Okay. Ska vi köra en En var? Okej, okay, jag kan börja. Så man har gjort bra idag. Nu är det liksom livet. Vad man har gjort bra i livet. Okej, okay, Felicia. Mm. gör det mycket. Jag vill att du Okej, Jag vet att du är kort och mm -hmm. du pratar ganska tyst och mm -hmm. jätteflummigt eh, och sluddrigt. Men vet du vad det är lite av din skärm. Ja. Om det är. Aptal efter varje. <plåd> nu blir jag glad. Så, hur går? Vill ja. du fortsätta? Nej. Nej, <går> <går> nej men jo, jag <hå. <Præstationsångest hålar> Är på topp. <hålar> nu får du se någonting riktigt nej, bra. Nej, men jag jag tycker nog att jag är rätt bra på att äh, äh, lyfta personer, tänker jag. <på> ja. Eller, alltså förstår du jag menar? Ja, ja. Ja, ja. Nu lyfter jag mig själv. Ja, men, det håller jag med, eh, med. Ska man Men eh, att så här, Jag vet men jag är, jag är nog... Nej, jag är bra på att eh, visa... Inte uppskattning. Alltså det är inte det ordet jag menar, det gör jag väl med. Men jag menar så här, visa... Se folk kanske. Ja, ja. I alla fall folk i min närhet. Liksom. Mm, ja. Eller folk som jag bryr mig om. Jo, ja. ja, men det, det tycker jag. Ja, bra. Eh, jag har hört från andra och jag tycker själv att jag har en bra energi för det mesta dels. Ja. Så stod ni redo med, med händerna liksom. Ja, jag var så taggad på, på att applådera. Ja, ja. Alltså vi är ju inte ensamma i poddstudion nu. Så att de sitter ju bara en vege Jo, i poddstudion emellan. är vi ensamma. Jo, men men inte, vi inte i liksom, lokal. Nej. Nej. men det är bara det är de satt bredvid. Men det är, bara, det är bara för att förtydliga det. Oj. Söt ja, titta. Jo, men i lägenheten då kan vi säga. Ja. Vi är inte ensamma. De undrar nog vad det vi håller på med. Att vi står och applåderar och ja. skriker lite. Men... Jag har dessutom lite ont huvud Så jag måste hämta mitt vatten. Hejdå. Hejdå. Gör det. Under tiden kan vi ha lite mellanakt snacker. Ja, men du brukar ha lite så här fem snabba med Frida Ringon. Jag stackväget tror jag. Ja. Kör lite med mig. Okay. Eh, gult eller grått? Grått. In-ears eller hörlurar? Hörlurar. Men tyst, du har inget att du säga så här. Riktigt vatten. Eh, in-ears <laughs> låt Frida. Okej. Okay. Beyoncé eller Lady Gaga? Ooh. <laughs> uh. Jag är tillbaka. God, jag vet inte. De är ju så himla coola båda två på olika sätt. Men bara för att Lady Gaga har burit en köttklänning så ser jag uh, Beyoncé okay. Det var tre, va? Ja, jag tror det. Mm. Ja, det var tre snabba. Hade ni. Ja. Okej. Okay, ja. Nej, men du kan få fortsätta göra det. Vi gör det. Ja, ja. det Okej. Okay. Kaffe eller te? Te. Eh, lampa eller ljus? Kaffe minner. <laughs> Oj! Eh, ljus. Eh. Lampa. Lampaljus. Lampa, ljus. Lampa, ljus, lampa, ljus. Lampa, ljus, nu lampaljus. ja Det räcker så. ja Bra, bra snabba. Stopp, säger jag. Eh, ska, ska vi fortsätta på temat eh, prestationer? Ja. Men vad va finns det? Alltså egentligen så här. Det, för det kan jag känna. I, vi läser ju teater. Mm. Jag har inte så stor hög press Eller så ligger liksom, inte så mycket prestation i till exempel då, eh, NO. No. Eh, men i teater gör jag det ja. Och där känner jag att det är jobbigt Om jag hade fått ett dåligt betyg För att ja, det är ja. teater mm. det, är ändå, det är ändå ens grej som man har valt ja, liksom. men alltså, Just för, för oss är ju Teatern i skolan Det är mer än ett ämne Man vill ju ja. liksom lära sig saker Det är en livsstil eh. Nej, jag ska. <laughs> hälsa. Carpe diem Jag tror inget ämne Det är livsstil Det är <laughs> mitt sätt. Jo men jag förstår eller så alltså jag känner så med. Mm. Mm. För jag hade tidigare varit så jobbigt om man fick liksom dåligt. För jag, jag är så till exempel då betygssätt, sen kan vi ju ta upp då. Mm. Jag har aldrig varit en sån. Alltså för jag tycker det är så mycket idag, det här kommer att låta som att jag är Jesus eller tror att jag är Jesus. Men jag har aldrig tyckt att så här, jag tycker att kunskapet kunskapen är viktigare än liksom med bokstaven. Ni eller för förstår du vad jag menar? Alltså ja. så för det är så ofta som man strävar efter ett A. Mm. Men man strävar inte efter betygskriteriet A. Mm förstår du ja. Det är för man många som strävar bokstaven. efter bokstaven liksom. mm. Och det, det är jag trött på Och jag har aldrig varit en sån som så här, om, om jag får EA på ett prov Där jag oftast brukar ligga på scennivå så blir jag liksom nöjd Förstår du vad jag menar? Ja. Jag kan liksom nöja mig med det Men just i teatern Om jag hade fått det dåligt, nu menar jag dåligt som E, Men E är ju inte dåligt för det är ju alltså det är godkänt, godkänt liksom. men... Eh, men då hade jag nog varit lite så såhär mm. mm. ja. Så man vill ändå ligga Liksom över godkänt mm. Eller så men jag tror det är för att det är något man tycker om. Sig ja, mycket. det är något som intresserar Alltså Så känner jag med teatern och typ svenskan också. Ah. Eh, just ah, att det är typ svenskan. så här att, att skriva. Eh, men eh, som du säger, man lägger ju inte lika stor så i... Eh, man har ju inte lika stor press på typ ämnenon eller matten. Just för att det är ämnen som man inte är så intresserad av. Eh, och... Eh, därmed är det heller inte ens prioritering liksom. Alltså jag prioriterar mycket heller teater och svenska ja, ja, än, verkligen. än de ämnena. Inget ont mot de ämnena, men vi, Det är jättebra, alltså det är grund... Det är jätte, alltså man måste ha de ämnena, men det är inte en favoriterna. En grundligt god undervisning, en god grund att bygga på. Vi har väldigt mycket intern skämt med. Ja! Japp. Men... Eh, det förstår ju säkert inte många. Men Nej. Det förstår ju vi. Ja, vi förstår det, och kanske någon närmsta gång så här också. Ja. Eh. Och det är typ de som lyssnar. <laughs> Hej. Vi måste göra ett, intern, alltså ett podd internt. Intern, intern Ja, det måste vi göra faktiskt. Har vi någonting som vi skulle kunna gå på en av de tidigare? Alltså vi har ju typ Göta, men det är inte så. Här ja, skönt. vi får. Vi har ju våra saker tillsammans förlåt våra saker. Ja. All <laughs> alltså våra våra alltså vi vi och poddlyssnarna har ju liksom olika saker som vi har pratat om tillsammans. Ja. Göta är ju de, deras lika mycket som den är våran. Ja, eller ja, som han är våran, eller den eller han eller A. Göta är vår allas. Allas Göta. Allas våran Göta. Allas, göta. allas göta. Men var 40 minuter går fort. Ja, mm -hmm. verkligen. Ska du avsluta det här flummiga ja. men bra avsnitt? Ja, väldigt flummigt. Vi Verkligen flummigt. Jag hade bett om ursäkt men det gör vi inte. Nej, jag tänkte det, För jag tänkte att du skulle be om ursäkt. Ja. Och då skulle jag säga att nej, gör inte det. Nej. För att vi ber inte om ursäkt för, för att något. För det gör vi inte. För att vi är så duktiga. Ja, det vi. boosta dig själv. Nu, alltså varför ska kommer vi jag alltid ett... till så här carpe ja. Där har vi en grej. Så vi kan dela med poddlisterna. Vi har gjort oss av i Hugos boosts Ja, nej men boosta dig själv. Gör det. Säg att du är bra eller säg någonting ja. du tycker om eller skriv ner det Med eller det vad själv. som helst. Och det, är så här, det känns som en grej som lärare säger som att man ska göra det i spegeln liksom. och så ja. gör man det inte, men gör det. det, eller, är värt det. Alltså jag, inte i spegeln, men man inte göra det. Men jag kan tänka på det ibland att så här ja. fan vad bra jag är. Hallå, var, nu ja. plockar du diskmaskinen. Jävla störloagement typ. Ja. Eller när jag jobbar ett 5 timmars pass ja. sju på Då mården, jag bara, känner man sig duktig Nu har jag varit duktig typ. Då känner man sig duktig när man har jobbat eller typ Eh, när man har faktiskt gjort något skolarbete. Ja. Eller när man <laughs> det alltid <aldrig> händer. <laughs> när, när man faktiskt har åstadkommit någonting. Mm. En eloge till dig då. Ja. Du är fucking asbra. Ja. Du, du är det allt. ett söndagsbad. Inte inte ni. en glad kaka. Du du som lyssnar på detta. Du. Du du, du. fantastiska människa. Oh, jag blir lite rörd. Ja, det här är jättefint. Det här är vår tionde avsnitt här Det är det, det är och, och med det så kommer det även lite shoutouts till eh, saker. Eh, vi vill bara eh, tipsa om våran Instagram som vi har. Ja, eh, gå in och följ Fortsätt simma podd heter vi. Precis. Eh, kommentera gärna. Eh, gärna. Like, jag tänkte säga. Mm. Eh, och sen så tänkte jag även säga att eh, just det här, det går lite i temats riktning, hör ni. Mm. Eh, det här med typ eh, prestationer och eh, hur vi, vad vi tycker om vår egna podd. Eh, vi kan alltid utvecklas, vilket vi har gjort nu på tio avsnitt. Och vilket mm. vi vill göra. Precis. Eh, och vi kan verkligen utvecklas med hjälp av er. Och då får ni jättegärna skriva typ, eller så här på, gå in på typ iTunes, iTunes. iTunes ja. uh, och för där kan man skriva så här recension. Eller i podcastrappen. Ja uh, ah, men precis, det mm. är ju iTunes. Mm. Um, men för att förtydliga. Precis. Så då får man jättegärna gå in, man kan vara anonym uh, och skriva några rader, vad man tycker, vad vi kan förbättra. Mm. Uh, man kan även skriva till vår Instagram i PM mm. om man vill det. DM mm. kanske. DM. DM. Jajamän, eller kommentera uh, eller något. Ja. Ja. Vi tar emot all sorts kritik och Precis. försöker utvecklas så mycket ja. vi kan. Och med det så säger vi av vildsken för denna. Gången. Det gör vi. Bra avslut. Men så ses vi troligtvis snart igen. Det gör vi. Det gör vi. Tack så mycket. Goda härliga. Och goda. Vi tackar B Street väldigt mycket för att vi får lov att vara här och göra detta. Så tack så mycket!